Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu as-salamu ala rasulina Muhammadin Wa ala alihi wa as-shabi Wa men tabi'ahum bi ihsan ila yomiddin Allahu në madhuvar e falëndarojmë Dhe vetëm për ti ndim dhe falëja kërkojmë Ndër sallafdata dhe bekimet Allah Qokshimi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Bi familët, i bishokat Dhe të gjitha dhe që ndhjekin Rrugën e tyre dhe ndhjit në fund të kësaj botën Të nërua lezër, po vazhdojmë edhe sët duke kërkuar ndihmi në laot mënuar në pjesën e mbetur të hadithit të pegamberit sallallahu alesallam të cilin kemi fillu me e tretu që nga javë a kaluar. Në javën e kaluar kemi fillu me e tretu një hadithi cili ka përmend shambullin e muslimanve, shemblën e besimtarve në dërmjet vete. Andaj një musliman posa, një njeri posa të deklaruat si musliman, a i ka obligime ndaj zotit e ti dhe ka obligime ndaj musliman vetjer dhe njerëzën për gjithësi. Pra në një duhetime të kujteth shumë për njeri tjetërin, nga se Zotë Gjella Gjellaluhu në ka obliguar më një vargë obligimesh ndaj njëri tjetërit. Dhe i ka përmbledh njërë, me të vërtit, shumë të shkurtër, për përmbledhës dhe dhe më thënë se, këto raporte mes muslimanve, hadithi i në mani vë një beshirë, a i hadith që kemi fillu me e trajtu, javën e kaluar, ku pejga meri sallallatë më tha, Shembuli besimtarve në dashuri, me zvete, në dhimshëri, në mshirë, është sikur se shembuli i një trupi, i cili kur ankohat për një dhimbja, edhe pjese e mbetur në mbetet pa gjumë dhe me dhimbja. Kjo adith, të ndërnu dhezër, në kam su disa gjera, të slatë disa për tyri kemi për me në takimin e kaluar, e disa me lene Allah Gjellë Gjellë, do të mundur mi sot, sotin shala me i të rejtu Kemi thësën asë i musliman duhet imi të lidun me zvete duhet që të kujdesimi për njëri tjetrin dhe ky kujdes në kuptan tri gjena kërësora të duhemi e që në kuptan dashurin e ndërsjalt me zbesimtarve dhe largimin e gjitha gjelozija dhe urejtje të ndërsjalt Andaj nuk i të kanë besimtarve me urejt me zvete, nuk i të kanë besimtarve që të kenë konflikt me zvete, nuk i të kanë besimtarve që të kaca fytin me zvete, në qëpëse ndodhë kështu se kanë kuptu finë si duhet, nuk i kanë përfilë mësimet e pejgamberit alizam si duhet, nga se pejgamberit në kam su që të duhemi me zvete, ma dje tha nuk keni me hinë gjennet pa besu, E nuk kini mundësime e besu drejt, diri sa nuk duhet një si duhet. A në dëshuria mes besimtarme është basht dhe është bazë e rëndësishme e besimit në langëgjallë e gjelani hu. Pastaj edhe kur besimtarje dënë besimtarim, nuk ka mundësime mos me indihmu, nga si idhimset, nuk ka mundësime mos me e përkra, nga si idhimset. Nuk ka mundësi me e dorëzu në spruvat e dunjozë dhe me e lonë qajtë mire dvetë, për kundra zi. Nga besimi i drejta është dhimëshoria. Andaj besimtari ka një dhimëshmërin ndaj tjetrit. Dhe kjo dhimëshmërinë në kuptan me ndihmu, me përkrah, me ndushlu e kështu më radhë. Dhe pasaj, thapë i kamberi, sa zemë, vë të rahumihim edhe në mëshirë të ndërsjant me zvete. Dhe tëtë të Muslimant krasë asaj që duhen, krasë asaj që ndihmonë dhe përkrahën, ata edhe mëshirohen me zvete. Të ndërdozër, na imi rabë të daptë, na kemi nevoj për rahmetinë Allahu Jalla Jalaluhu. Atë që Allahu e kam shiru, atë Allahu Jalla wala ka shpetun nga zhjore i gjëhenimet. Atë që Allahu e kam shiru, atë njeri Allahu Jalla wala danë. Atë nëri që Allahu e kamshuru, atë nëri Allahu të baraka wa ta'la E ruan nga hithrimi dhe dënimi i ti E si ta fitujmë rahmetin e Allahut? Muhammedi sallallallahu sallam ka than Irhamu men fi l-ard, irhamu men fi s-sama Mshirani ata që janë tokë Ju mshirani ajë qërsh në qëllë Mshirani me zvete, e o rabë të Allahu Të keni mshirë në një të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të E mshira e besimtarët të ndërësian, të ndërësian, të ndërësian, e njërave të ndërëshme. E mshiran i vjetër e trijën. Si e mshiran? Si një i vjetër e mshiran trijën. E mshiran duke e mirëkuptu moshtë në ti tri. Duke bo sabër me emësu. Duke bo sabër me abartë për vojen. Duke ja falë gabimet, eventuale që i bënë ga asetin së është iri, Nga se kjoj vjetër dhe se kur ka qeniri se kjoj dhaj, ka po gabime se si kjoj. E mshiran, e mshiran punë dhënësi punëtorin e ti, duke mosën garku për tej, asaj që ka mundësime e bajtë. Duke e mirë kuptu kur është i lodhër dhe i raskapitur, kur ka në e ojë përpushim, e mshiran duke mosën i avanu pagën, e mshiran forma ndryshme, e mshiran mësusin dhënësin, E mëshiran duke i dhenë mundësi me kuptu. E mëshiran duke ja përshrit disa hera. E mëshiran duke mirë kuptu nivel në kuptimit e ti e kështë mëral. Pegamberi sallallahu a sallem në mësante që timit mëshirëshm dhe i gjdo kujt. Pra ndaj, e mëshiran të njeri unë që nuk dinte. Edhe kënë uj ka për mëshirë. Shikane këtë nërë vëllazërë. Një ditë duke najtë pegamberi sallallahu sallam në gjami paramëndoni në gjami, në vendin në matë pasër në vendin në matë shajt duke najtë në gjami erë një njëri po i njerant i padishëm erë nga shkëtina a ishte mësu një jetë ndryshë ju jetë në honë si kurse jetoj njërë në zakënd shumë dhe mori një qashë gjami një tja, dhe paramëndoni qëfar bëri e fillaj Më e kry një nevojë fizike me urinou. Në xhami, në çorxh xhamis. Dhe un ngret, un ngretë dhe sa shok të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem më pengu dhe më ndal. Dor sa pejgamberi sa më tha: "Da'uhu lana." Tash, nëse do më lanë këtu më pozironat malë malë. Bespoqë di më një vënë kanë duhet të pastronë malat se sa më shpërndao dy cilën gjithë anë të xhamis ata dashën me me edukon në mënyrë ndryshe nga ajo që donte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Vej filosofetunë. Mirë, por kur e pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që po interronon dhe po i ndal, çfarë tha? Tha Allahum erhamni wa Muhammeden. O zot më shfiron mua dhe Muhamedit e kta tjerë më shfiron. Ja se kta e sulmuan. Dhe sa tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ne kat haxhjerte e gjerë. E kënë gushtu e diqka që shumë e gjonë Rahmeti Allah nuk përkufizohet veç në muaj në ty Edhe këta i mshirën zote që të gjelën e gjelën ju Ndhe e mshirën të njerën i njerën, nuk din të E mshirën të E pësën i për gjelën, do është ta Nga njerën Për neve mund të duke në të pale gjekshme, të pa arsyshme A i bënd të sabër, i mshirën të Vind të njerën i cili Ishtë të kërkante me Më ard një djalë i ri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe më kërku leje për gjëna me bu. Më ard dikush më thon ti, "Am lejon, am lejon me pi alkol? Am lejon me bëu zinë në punë të keq, am lejon me bëu diçka të keqe?" Si na duket neve? Na duket kërkesë e vështirë. Ma Madje më undë më thon tia, ja, "Po bën hajgare me mua, po talllesh me mua." Ndersa Edhe kso kërkiesa kishin njerëz ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një djalëri erdhi një ditë duke ndajt pejgamberit alaihi salatu wasallam me shtokëri dhe tha ja rasulullah, "E dhin li fi zina." Tha i dërguari i Allahut, "Mja pleja që të bëjë vepër të pa moralsh, të bëjë zina. Të bëjë marrëdhënie intime jashtë martesorë, kjo është ndaluar me haram." Tha mlejaja ja sot ta bëket, para kërkonte me Abu Haramin halal Nërsa pejgameri Nuk e qërtoj nuk, nuk i tha a jenë nërmalti Nuk i tha a jenë menti që po vet A për dinë në këpo fleti Nuk i tha kështu E mshiraj Ga se e dinë dhe, dhe se është i ri E dinë dhe se ndështë a për i vlën të epshë Dhe ka nevoj A në qëfar ta pejgameri Sallallazëm I a seraj Se sa punë e shëmtuar është kja I a seraj sa se punë e keqë është kja E bindi me argument Pas ta janë vendosit dure në gjakës dhe tha O zat Ndihmojnë kësë prorë dhe falja më katët Dhe kështu ndodhi Zote Gjellë ulaj e rujt i këtë dijal Dhe këtë thot që asë një herë më Nuk më shkanë të mendja në atë pun të keqë Më shërante E më shërante fmio në vogël Një dit Ishte duke luajtor Para më ndani pejga mërë samë Kë njëri madhë, kë buri madhë Pëjga mëri zote Gjellë u Lanzë të me me thmi Dhe një dit Ishte duke Luzën me një përjeti I që të kështë të ju për në qaf Dhe lunë të me te Erë një njeri Pej largë me e pyjt Dhe qka pejgamberin Sallallahu a salam Kure pa Muhammed Dhe duke lujtër me thmi Tha oj dërgum i Allahot Da dhe mi kadu qka o burnia I thajar Rasul Allah I thajar Rasul Allah I kam 10 fëmijë. As Asnjëherë s'e kam kapë njërin me çit pranë. E ti, ai dëndemë gazet burrësi, burri sllun me fëmijë. Burri smirt me fëmijë. Ai këto dëndemë tregu ndërsa pejgamberi sa oslem lënë në qafë me him. E si ishte përgjigjja e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam? Çfarë i tha? Tha: "Çfarë do bëj un ty kur Allahu e ka tërheqë, e ka larguar rrahmet nga zemra jote? Kur ski rrahme, çka më bën ti? Kjo është rrahme. Pra ndaj edhe kur i vdesh djali vet Ibrahimi, i Ibrahimit, i vdesh djali e pa ndërke lotu pejgamberin sallallahu thani, ja, i selim. I thonë ja rasulullah, as të pokona. Ata mendojnë se ai iskon. Tha pejgamberi sallallahu alejhi i selem se çdo që po e shëni është mshir, rahmet. Nuk është mos pajtim me caktimin e Allahut. Zemra është e qetë, zemra është e thrahat e qetë me caktimin Allah Gjellewala, e pajtuar me caktimin Allah, mirë për lotë i rridhë, se rahmet. Pra nda e kështu ishte Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem. Ishte imë shirë shumë, dhe jo veq me, me besimtartë, edhe me tjerët. Ma dje dhe edhe me kafshët. Por asiste për pegamberi sa samë që mas me ngarku kafshëm për te asa që ka mundësi me bajtë, Ma di gajnë e porësëse, shkarkaj e se kënë ngarku për të i mundësisë. Ma di thonë të mosënë angazha në punë të vazhdush me pa pushim, ga se dhe kjo kafë shkanoj për pushim. Rahmet e kështu më ratë. Përndaj në kamështu qëtimi të pëshirëshëm, të këmi rahmet i në me tjetëri. Të kjetë rahmet, si kur se thash, i vjetëri ndaj trijët. Mësuhës i ndaj në zënsit. Fmi unë dhe i prindit, dhe prind e i fmiut, me pasë rahmet. E që fatë këtësështë, jorë rële për në ndodhë që të vinë ankesa nga prindër për humbin e rahmetit nga unë dhe e fmive. Ska rahmet, andaj s'kujdesit për te, së mbikë qyut, nuk interesohet për te, që kanë interes në ti, rahatin e ti, E pas ti së mërëndësia kanë betë dikushke që kanë nevoj Ska rahmet E kur të humë rahmeti mes njerëzve Humë rahmeti Allah nda i tyne E kur humë rahmeti Allah nda i njerëzve Atër ska respekt, ska dashni, ska bereqet Mund të kemë bëllëk ata, mund të kemë mirësi Po jo hajrë Dhe jo bereqet Nga ato mirësi dhe begati që Allah gjëllë laurë va ka dhe Andaj, në kamësu pegambiri Sallallahu, që të kemë i rahmet edhe me zvete, edhe me tjërët, edhe me gjitha kryesat, nga se Rahmetë është si fat i pejgamberve. Ma dje, Rahmetë është cilësia Allah Gjellewal është amën i ti, e Rahman, e Rahim. Andaj në kaporozit që edhe një timit pëshirë shumë, gjitha këtu që i përmenda. Andaj besimtore t'janë, ta atirë që ata duhen me zvete, ata dihmonë dhe përkran me zvete, dhe ata qëfarë bëjnë. Ata edhe mshiron me ka rahmet Me së njëri të jetërit E në këtu trija Ka thënë pegamberi Sallallahu a salem Shemulli besimtarëve në dashuri Dhe shemulli besimtarëve në Përkrahia dhe ndim Dhe shemulli besimtarëve në mshirë është Këmë thëllil gjesedil wahid Sikur se një trup Të nërvezër Dhe e ki një trup, ta ka dhonë Zutë i Gjelle Ola Nja është, në këtë trup, ki gjymëtyr dhe organet drëshma, po Me to i krymë punë të tua, ki gojë që fletë me te, ki sy që shehë me ta Ki hunë që në hafë me te, ki veshtë të dëgjamë, ki këmë që recë, ki durë që kapë ki, ki të mrenshme, që përpuran ushqimin, për frimarje Gjitha këto jenë pjese trupit tët A ka mundë si ti me zdjelë një pjesë trupit, cë da në dush, pjesë e trupit të në është që duhet, me thonë qëtë pjesë nuk e duhenë, e u raj. A ka mundë si një njëri me u rajtë veshën, me u rajtë, cë danë, me mujtë e këshahiek, a veshë i të manë, po punën, po dëgjën. A ka mundë si njëri në qofë se për shambullë, i krujët syrit dhe të përinatis për krujë, se i a ka minatis syrit të përën, A komun c'i si jitet me i dhimb veshë, edhe me thonë, dhamë sa sa une, ku, Zbanë, më thon le të dham sa dëshon se ona spechet e mjeku për një natë. A bën kështu? S'bën. Ga s'di troposht. Nëse diçka ka kërkesë i përgjigj menjëherë, e dëm i dhimbset. E mshiron. Kështu tha pega. Kështu jeni tha ju mes vetë. Kështu jeni. Nëse dikush i dham diçka ti si besimtar, s'unthosh për i nati si një natë sinimoj. S'bën se ju ne sini trop. Nuk me syuve, ka i natë mes juve, s'ka u rejtje mes juve. Këmë thëllë ilgjesedi luahit, tha si kurse një trupë. E si është punë e trupët, i dhe shteka minhu udhvun, të daa lehu sa i ruil gjesedi, bi seheri vel humma. Ta pejgamberi s.a.sallem, këtë trupë është i tilë që, kur të ankohet në një piesë, në një gjymëtyrë, Të dha lehu, shikoj kët sprësi ka përmend veq. Çfarë është të dha? Të gjitha gjymtyrt, të gjitha gjymtyrt jepen pas kësaj pjese ku po dhëm. Të gjitha. Me çka? Me paqjumsi, dhëmë dhimbje, dhëmë ethe dhe me temperaturë e kështu me radhë. Nëse përshëhum dikujt, tani do i dham dhomën tjetër. A ka mundë si me thonë dhëmë, bëmë allallë, tje dhimë sa të dushënë, përdojme me flajtë, se këmoqunë sa ba? A mundë është me thonë kështë? A mundë është me thonë dhëmë e të unë e përdojme me flajtë, edhe me flajtë të rahatë, ndërso dhëmë me vazhdojme dhimë. A mundë është? Nuk mundë është? E qfa lidhje ka për shambull? Qfa lidhje ka këmba me dhëmë? Ko ma në të p Syrër të të tërë shka. E pëse syri sunë pushanë, kur dhemë dhomi? Pëse kur dhemë veshë, doko që kej trupi për dhemë? As koma së ratë, as gjizhë së ratë, pëse? Pëse është një trupë. Për se tha, anë shikoni këtë shamut se ka sirë për i gamberi, sallallahu aley sallam. Si kësë një trupë, kur dhemë një piesë, s'ka qare padhim dhe piesët e të të tërë. Kur nuk është rahat një piesë, Nuk ka qarë pa kone, pa rahatet e pjeset e dhe Pa mund shmasht Duhet me kon kej tupi rahat Gjdo gjymëtyri me kon rahat e për me kon pasaj tupi rahat Duhet me kon i tër trupi shëndosh Gjdo gjymëtyri shëndosh Për me mujt me flajt rahat Qështu të ashtë? Andaj musliman dhët me qenë kështu me zvete Na dhët me qenë kështu me zvete Kur dikusht mesin të nuk ka rahat Duhet edhe na me u përpjek që Me indihmun nga sas Na sem rahat dhe saj nuk ka rahat e në lidhe me këtë qështja dhe gjënë edhe një hadith, gjithë të këtojnë porosim, mësime që puna i jabë Mohamedi s.a.ll. Qëfar tha të të i dërguar i unë? Ti marim të mësime o dhe zë nërguar, të mësime të mshires, të mësime të dashuris, të mësime të respektit, të mësime të përkrahjes dhe ndime se kemi e shumë në ujë për tukë. Qëfar tha për i gamë miri s.a.ll. Tha me nefës e an Kurbeten min kurabi dunja Nefes Allahu anu kurbeten min kurabi jo min qiyama Muhammedi a.s.m. tha Kurshja hjek një gajle një muslimani Një gajle, një gajle Nuk tha e ma dhe e voglë Qfar të do gajle që ka? E ka një gajle Kurshja hjek një gajle një muslimani Je lërgën Allahu gajle dhe brengat e ditë të zykimit Adin qëfar gali këna pasje më në kjama Adin qëfar të lashe Kënë me ka në ditë një gjukimit E shënjiri denimin E shënjiri pëshoren Ishe pun të veta Ishe do gjynoha, ishe do të meta Nuk din që ka të në bo Ishe do pun të mira, posdina e në kundë mira Sa so duhet, ishe këtu, ka gajle Diri sa të kalën siratin Uren të kalën, uren e shpëtimit Gajle e në të gjithë Peygambert, Allah e të gajle Nga se Së ndërhozër, vëqë një shkëputje me uabën nga ditë e gjykimit Vëqë një shkëputje për me kuptu që kanë doda tje Njerëzit kanë me kunë të lashe dhe mbrenga Kanë me kërkun nga pejgambert e Allahut Që ata me ndërmësu të Allahu për me u alargu këtë breng Kanë me shku të Adem e al-Isam E të Nuhi al-Islam Kanë me shku të kë Ibrahim e al-Islam Të kë Musa al-Islam, të kë Isa al-Islam Të kë pejgambert më të mdaj G I kom nga le të mija Nefsi, nefsi, puna jem Së kom që ka ju baj Para pejgamber të allot nga le Dita gjykimit nuk është e let Dita gjykimit nuk është Nuk është piknik Dita gjykimit nuk është Me qef e Nuk është me shpresat kota Po është me punë edhe me angazhim Ka breng, ka të lashe Nuk din njëri që ka i bën zote gjëllëvala Andaj, ke mundi me shputu nga gjitha këto gojle, nga gjitha këto brenga, ti je i sigurt, ti je i rahat, ti je i qet at dit kur njerëzit nuk kanë qet. Ti je i sigurt at dit kur njerëzit nuk kanë sigurt. E si më arrit kët? Nëse dikush nuk ka rahat, bën rahat. Nëse një musliman ka frikë, largoj afrikën, bën e sigurt. Nëse një musliman ka dënyaj, Një musliman afer të eje Një musliman që tjekin gjemat e një Nësë një musliman ka mevoj për ndihmën të ndë Ndihmoj sët, sëtë që të ndihmojnë Allahu të sëtë e nesër Kjo më marveshje me Allahu në gjallë në gjelalu Allahu për në afran me për marveshje me ta A të dëmë të lërgu brengat e kiametit, marveshje Po i ara përdu, lërguj brengat e musliman me Adame të dihmu Allahu, po ozat Cili penive nuk konoj për dihmu në Allah Cili penive të unja dal vet Faliminerit, Allah s'ponvin Ako kështu? Këm njoj për gjithë gjithë për Zotin Frimin që t'u e marë kini njoj për te Edhe më pak se kaxe Dhe më shumë se kaxe Për gjithë gjithë kini njoj për Zotin Qfar tha pejgamberi? Alehi sënë ato sam Qfar tha? Tha Men kene fi auni e kihi Kanë Allahu fi auni Tha, kush indihman një vlaun musliman Vashdimishtë Allah u ka me indihmu këtë njeri Sa të një mënd ti një musliman, të një mënd zotit ty Andaj nuk i të ka një muslimani me qinë indiferent I pa kujdasëm, i pa më mendësëm Për brengat e muslimanve Për të lasht e ty një, vlasnive të ty Gase Allah u në ka bërë si një trup Pra e duhet e kështu me funksionu Shkënë e këtë hadith sa ishte pejgaminis o sellem, i kujdeshën për muslimat. Du me ndëllit të ashtë edhe është koha, eh? shkuare se haqjive në haqjë dhe përna frotet kurban bajrami, do në haqjit, në fund kësa javët, pas dy të dit e ata ecët, njësët, grupet e para fillojnë, sa di sad nësër, pas nësër, fillojnë me ecët, danë nga daljë për haqjë, për në qabë, Allahua lehtësovët, unë dihmovët, Ua më njoftoj që me shëndet erati mi kry i badet të mukthyra atë mirë. Dhe dua që çdo rasti që edhe ty lajmëroj se sot pasi qëndisë këtë xhami do të bëhet përcjellja e hadhit, do të bëhet duaja, do të bëjnë gjithë ato ceremonitë për përcjellse që ne u shprehim rrugën e mbar haxhilerëve ton. Pasi qëndis këtu në xhami është mirë me prezantuar me u dhon selamën haxhilerëve që do të nisin një inshallah për haxh. Është atje ku skuqin haxh Ata kanë mundësi me e pa po qabën Na që mbesim, këtu mbesim e malënjim Dhe përmalim Që duke lutë allant Na mundësëm dhe njën me shku, me e vizitu atë vëndë shajt Edhe me i knaqë sytë me e pa po qabën Edhe me e knaqë këtë trup duke boj badet allant në atë vëndë shajt atje Mirë për qabja Të ndërlozër është të mbyllur Në vrendinë e saj Nuk mund është me himrena Nuk mund është me himrena Edhe pse hyrja Në skollë, edhe mos me një çapën brenda, kuptim të asaj të objektit brenda. E ka si siguri xhamit, si kërgjami, të në rreth soi, po brenda objektit sonë janë gjithë këshat ty. Mirë, po kanë xhev muslimanë më e pa, çka ka brenda? E çish duket? Apo kurdo që ka shkuën çape jetë në farmoraku, çka po, së vetëm e pa po, çka ka. Tash ka fotografi, ka video. Mirë, po prap se prap ka xhev. Pejgamberi sallallahu lë, alaihi wasallam një ditë ka hyrë në çapën brenda. Ka hi, e ka pasë qërësët, ka hi mërëna Këru këtë të shpia Gruja ti Aisha, radiallat, e ka pa pak Jo me disponim Për në mëndoni, e ka qëlliru me e kën E ka përhapë fërën E ka mundëso Allah me imporështar me shtetë ti Pohin qabë Dhe prak për është Aisha Disi sësht, së është Dishka ju ka prish disponimi Pegamberi tonë Muhammedit A.S.A i thoshja o i durgumi Allahut e çfarë ka mrzit gjanë pejgamberin ton që na ka mësuar me u dashte, me u respektuam mes vetëve. Çi na ka mësuar mendi me dhimbjen e një tjetrit brengën, edhe kur kjo breng nuk është e madhe, s'ka pasoja. Çfartha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: "Kyron çabëm rana dhe më kujtuar se dera e saj duhet të më mbyll, s'unrin çil gjith, duhet më mbyll." Andaj e di se do të vinë Hagjilier e musliman me vizitu Dhe do të këthejen Me një qef Me e po që farë komrena E umërzita për atë se së po kam mundësi Më një oplëcu qefim E më në vesh Kjo brengë somërënsi është brengë e kureshtës e qefit veç Edhe për këtë brengë Ka bajt gale për ty Muhammedis Së kësh pasjef asë këtë brengë me e posti Së kësh pasjef asë një thirë me të rrë këty E nëri më dëshme Anta ka tutur të më mor. E ku është kjo? Fatkeqësisht me gjendje shumë për muslimanët që jo që nuk i ndihmon, jo që nuk i dhimbset, jo që s'e ka gojle. Por ndoshta edhe gëzohet kur nise e ka godit një sfrovë. Po shkak të xelisë edhe xheolojisë ndëtar me vetë gëzohet mirë u ka vënë. Mirë e ka gjetë. Çështë thot një musliman, po një musliman mirë e ka gjetë çështën. Ku besimi, ku dashnia? mund është me pasme temë më spajtim, do në të ka bo dhe zulëm, në regullë është, ti mu idhnu, në regullë është, mirë pa, jo më u gëzu për fatkeci, jo më u gëzu për sprovë, jo më u gëzu për humbje, nga se besimtartë me zvete janë sysh, cimin a me zvete, gëzojemi kur gëzojë tjetëri, dhe piklojemi dhe mërzitemi kur piklojë tjetëri, qështë do muslimani? Mirë, pa ndodhë më u gzu një muslimar Kër piklo tjetëri Edhe ndodhë më u piklo muslimani Kër gzu e tjetëri, ndodhë këso Realisht ka jelë për ndodhë fatkecisht Po nuk dohët me ndodhë Nuk i takam ta kjo muslimanve kështu A i ka gzim E kjo mërzitit pësaj ka gzim Pësaj këpat Arritje, pësaj këpat sukses E kështu më radhë Si kur si një trup Të bashkuar me zvete Pra ndaj kur dhem një pjesë pa tjetër dhem edhe pjesa e tjetër. Për këtë ashtu e të ndërënëzër, në kam su, Muhammedi, sallallasëm që ne të funksionohem këtë njërë, se cili si gjymëtyrë, se cili si pjesë e caktuar e këti trupi, që Zotë Gjellëual në ka bërë një, në amër të kësojfeja, në amër të këtë mësimeve, të kemi dashnime zveti, respekt, ndim për krahja, dhim shmëri, edhe mshirë, Si pas aso që në ka mësu Muhamidi sallallahu aleyhi sallam. Si pas aso që në ka uzu i dërguar jonë, nga se kështu ishtë uzimit e ti dhe kështu ishtë a i vetë, me shembujt e shumë që i përmenda dhe i ceka gjatë kësaj ligjerate. Allah në lësë e Zotë i Gjelle Ola, në i mbush zemrë atona dashuri dhe i Zotë i Gjelle Ola fillimisht. E pasaj e dashuri për njëri dhe të dhe të begati, që të të të të të të të të të të të të të të të të të Për ndaj të ndroza kem obligim që tam shërbim në teatër. Feri akusteli, i stomiks në mëson. Çdo mënyrë teatër e, e trajtimit të njëri teatrit, çdo mënyrë tjetër apo çdo formë teatër raporteve mes njerëve që nuk ndërtohet mbi dashuri, që nuk ndërtohet mbi përkrahje dhemshmëri, që nuk ndërtohet mbi mshirë, është deformim te çkuptimi i besimit, nuk na ka mësuar zoti kështu ne babat. Prandaj e kem përgjigjemi mësimut të mësime dhe me zbatuar nd raport me vetveten, nd raport me një tjetrën, nd raport me një qytet që të dëshmojmë praktikisht kuptimin e drejtë të thjesë dhe mësimet që nai dha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu i është mëleh për vëmendjen, të cilin sa mosot keni mundsi të ndërzoq. Domthonjë, nëse vënë sot keni mundsi e di që nuk do të ketë prapë vend për të gjithmit, por sot keni mundsi të mshiruojmë një tjetrën dhe të lëshojmë vën për një tjetrën nga se sa më të nëgjeshur dhe sa më ofër qemi, aq më të lidhë dhe t'jemi dhe aq më shumë dhe t'na dënë Zotë dhe t'na mëshira. Me ka që pojdo fund, nga se kare kohë e zonit, Zotë i shpër lidhë dhe vendëroft, vë sallallam ala Muhammedin vë ala alihi vë sahbë vë sallam e të simen këthirë.